Jesu Kristoren evangelizoa salmateoren liburutik Aldiaretan jendetza ikusirik Jesuzek mendira igoneban Jesarri eta ikazleak inguratu jakosan, Orduan onan azizaken irakasten Zorionekoak gogoz behartzu diranak Eurena adabe eta jainkoaren erreinua Zorionekoak atsekabetuak Eurak ditu eta jainkoak kontxolatuko. Zorionekoak apalak. Eurek izango dabe eta agindutako lurra ondare. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri diranak. Eurak ditu eta jainkoak aseko. Zorionekoak errukitsuak. Eurak ditu eta jainkoak erruki izango. Zorionekoak bihotzez garbi diranak. Eure gikusiko dabe eta jainkoa. Zorionekoak bake Jainkoaren seme alaba izango dira eta. Zorionekoak zuzentasuna gaitik erasotuak. Eure nadabe eta jainkoaren erreinua. Zorionekoak zuek. Nigaitik madarikatuko atuko zaituenean. Erasoka eta guzurrez txarto esaka erabiliko zaituenean. Postu zaiteze eta laitu handia izango da eta zuen saria zeruetan. Jaunak esana.